Тут, по дорозі на Вишневець, незручно було розгортати для штурму численні полки козацько-татарські, а тому майже всі напади відбувалися з південного боку. З того краю, де спочатку генерал Пшиємський розташував був польський обоз. Природно, що регіментарі були певні, що тільки з цього боку їм і загрожує небезпека. Щоб більше переконати в цьому регіментарів, Богун підмолив Хмельницького зменшити навіть ті незначні сили, що стояли на північ від Збаража. Гетьман погодився, і за день-два на дорозі до Вишневця стояв уже тільки Богунів-Подільський полк. Не гаючи часу, взявся Богун виконувати свій план. Насамперед, треба було зробити підкоп не менше як на 25-30 сажнів під західну міську башту. Вона захищала все ліве крило міських шанців. Коло неї зовсім не було валую копів, тільки глибокий рів. Це місце було для поляків найоборонніше, але зате й довідатися про підкоп, та й то випадково, вони могли лише тоді, коли козаки ритимуть уже під баштою висадити цю башту в повітря, а вдарити одночасно на окопи з півночі, і таким чином пролатися в місто здавалося Богунові цілком можливим. Особливо, коли буде сприятлива погода, та коли Хмельницький наступатиме на поляків з того боку, звідки, звичайно, відбувалися всі штурми. А в міру того, як тасувалися копальні роботи, зростала в Богунова певність, що на цей раз збараж таки не витримає. Якби тільки не перешкодило щось, якби тільки все було гаразд і ще днів 5-6, думав Богун. Я тільки хмурився, коли довідувався про те, що поляки пропонують замиритися, та про те, що Хмельницький надіслав до Яреми листа і одержав від нього відповідь, та нарешті про те, що Гетьман звернувся з відозвою до німецького найманого війська в Збаражі, яке за одержаними відомостями було не від того, щоб перейти на службу до козаків. «Дурниці! Все це дурниці!» думав Богун. Ось ось підкопаємося під саму башту, а тоді поки ти тут копатимешся, Оксана з голоду умре, несподівано мов залізом розпеченим країла серце думка, але Богун не піддавався. Глибоко затаїв він від усіх свою тугу, був як завжди веселий, дотепний, бадьорий. Копальні роботи посувалися швидко. Залишався всього лише один день до рішучого нападу. Богун значно повеселішав. Здавалося йому, що передбачено кожну дрібницю, що напад без сумніву буде вдалий. У такому настрої щось о півдні подався Богун до Хмельницького умовитися щодо штурму на другий день зрана. У гетьмана він, як звичайно, застав Зорку, Веговського і ще декого старшини. «Цікаві новини, богуне!» – сказав Хмельницький, і з тону його важко було уявити, чи добрі новини, чи ні. «Універсал Яна Казиміра, з ласки божої короля польського!» – урочисто промовив Зорка. «Ану, читай ще раз!» – звернувся до Зорки Хмельницький. Зорка проковтнув слину. Відкахикнув, але почав не зразу, а глянув чомусь у куток, де сидів той шляхтич, що привіз універсал. Богун глянув на шляхтича й собі. «Рошу», – сказав Хмельницький, – «пан Богун ще не знає пана Наперського. Це найкращий наш приятель і ворог магнатів». «Щось молодий, дуже цей приятель», – подумав Богун, глянувши на Наперського. «Господи, звідки тільки гетьман цих ляхів викопує?» Наперський помітив богонів недоброзичливий погляд і встав. Був він невисокий, стонкий, одягнений чорно і взагалі якийсь незвичайний. Глянув на богуна приязно, посміхнувся йому, але зараз же з неприродно суворим виразом обличчя схрестив руки на грудях, і гордо закинув назад голову. Сірі великі очі його здалися богунові ну, якимись чудними. А в цю мить зорка почав голосно. «Ян Казимир, з ласки Божої король польський, великий князь литовський, руський, проський, мазовецький, Жмуцький, інфлянський, смоленський, чернігівський, а шведський, готський, вандальський дюдичний король. Ознаймуємо всім, узагалі й кожному, зокрема, кому те відати належить, а саме полковникам, осавулам, сотникам, отаманам і всім молицям війська нашого Запорозького, ласку нашу королівську. Бажаючи на початку панування нашого. «Ласку нашу війську нашому Запорозькому показати, надали ми були вам, гетьмана, преспослання йому хорови і булави, розуміючи, що той, котрому ми ласку вчинили, повинен вірності нам дотримувати. Але той здрейці Хмельницький...» «Так», – перепитав Богун, – «чули вже?» «Читай краще, щоб коротше виходило». Але Хмельницький хотів, щоб прочитано неодмінно від слова до слова. Ледве подужавши заплутане речення про здрайцю Хмельницького та про його провини перед королем і речу посполитою, Зорка промочив горло медом і тягнув далі. ж, складаємо ми його, Хмельницького, з гетьманства і оголошуємо щоб мали його за здрайцю нашого і усієї отчизни і народу руського за неприятеля. Наказуємо, щоб його більше за гетьмана не мали і не знали, та ні в чому не слухали, але згромадилися до Семена Забуйського, котрого вам за гетьмана владою і повагою нашою королівською призначаємо. «От справді, наша парася на все здалася», – зауважив Богун. «Або сказати краще, Господи, помагай з ночами на Дунай», – пожартував Зорка і майже не зупиняючись, зачитав далі. «Котрі тоді з вас послухають розказу нашого й будуть громадитися до згаданого Семена Забузького, тих ми, з ласки нашої» приймаємо і, бачачи, що від того здрайці ошукані були, всю вину вам вибачаємо, а вас при правах ваших і вольностях заховуємо. А якщо поміж вами знайшлися б такі неслухняні, що до ласки нашої королівської поставилися б із погордою, маємо надію на Пана Бога, що допоможе нам проти них. Але сподіваємося, що та ласка наша – «Присілить вас усіх до миру і належного нам послушенства. «Іоаннус Казимирус Рекс!» «Оце і все?» – запитав Богун. «Усе, вар'ят!» – несподівано скрикнув на перський. «Ну, а ти що скажеш, пане гетьмане?» – звернувся Богун до Хмельницького. «Скажи, що коли б це було за Владислава Четвертого...» Або хоч під замостям, то, може би, ще козаки і пойняли б віри. А ти як гадаєш? А, галушки не вдаються. А універсал справді дуже цікавий. Треба негайно ж оголосити на всіх полкових радах. Треба, щоб у війську не було жодної людини, яка б не чула цього універсалу. Та що ти? Це ж така буде замішанина! О, це ж таке почнеться, почав був Виговський. Не розумію, перебив Богун. Краще від такого універсалу й бажати не можна. Ви ж дивіться, король хоч би на сміх щось пообіцяв. Кладіть, мовляв, зброю до ніг і чекайте на мою ласку. І це після поляви, після Львова, після Меджибажа. Це тоді, коли вся країна знов піднялася на панів. І кого ж призначає на гетьмана? «За Бузького! Та це ж курам насміх!» «Не зовсім», – поважно сказав Виговський. «Серед старшини саме ім'я королеве багато важить. «Серед старшини! А серед поспільства? Серед простих козаків? Що таким врешті та старшина? Ті, що тільки про те й мріють, щоб панками і підпанками поробитися?» «Ну, почав уже своє», – захвилювався Хмельницький. Старшина не така вже й погана. А що ж, ти без неї хотів? Але річ не в тім, Зовсім не час тепер війську ради розводити. Жодних поголосок, жодної замішанини. Треба діло робити. І чого вони все остерігаються? Гірко думав Богун. А все цей лис Виговський. а злість на гетьмана, на генерального писаря на їхню полохливість і поміркованість, з несподіваною силою спалахнула в богоновому серці. І котрий уже це раз, думав він. Як тільки треба про щось повістити, козацтво, поспільство, як тільки треба поради від усього війська, завжди вагання і побоювання. І коли б ще хто інший боявся, а гетьмана ж люблять і слухають, звідки ж цей жах, перед простими козаками і поспільством».